Ögoner och eldar Och min själ i bäck och kåda Vänd dig de från mig för jag tändes Som en mila till En fjol jag Med världens alla visor I sin låda Du kan bringa den att hur du vill och vad du vill Vänd dig från mig, vänd dig till mig Jag vill brinna, jag vill svalna Jag är lös och jag är längtan Gränsen mellan höst och vår Spända är alla strängar Låt dem sjunga rysikarna I en sista drovlig högsång Alla mina kärleksor Vänd dig till mig, vänd dig från mig Som en höstkväll åt oss brinna Stormens glädje genom strömmar Vårt baner av blod och guld Tills det lugnar och jag ser i skymning Dina steg försvinna Du den sista som mig följde För min heta ungdomsskull Min heta. Inar Beiron sjunger ett mycket omtyckt musikstycke för tenorer. Erik Axel Karlfälts Dina ögon är och eldar ur diktsamlingen Fridolins lustgård. Det tyska slagskeppet Bismarck är i maj ute på sin första sjöfärd när fartyget utanför brittisk kust anfalls av brittiska flygplan och jagare. Efter beskjutning också från två brittiska slagskepp sjunker Bismarck på morgonen den 27 maj. 1200 man följer henne i djupet. I augusti konfererar den brittiske premiärministern Winston Churchill och den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt... Ombord på örlogsfartyget Prince of Wales om det militära läget. De utfärdar gemensamt den så kallade Atlantdeklarationen som ska skapa en bättre framtid för världen. Den 7 december 1941 anfaller japanska flygplan den amerikanska flott och flygbasen Pearl Harbor på Hawaii. Vid anfallen förstörs bland annat 188 amerikanska flygplan och fem slagskepp. 2100 man omkommer. Amerikanerna är helt oförberedda på anfallet eftersom dechiffreringen av den japanska krigsförklaringen har fördröjts på den japanska legationen i Washington. Dagen efter anfallet, den 8 december, förklarar USA krig mot Japan och tre dagar senare förklarar både Tyskland och Italien krig mot USA. Andra världskriget har blivit globalt. Ett stort antal finska barn kommer för att tillbringa sommaren i Sverige. Men under hösten kommer fler barn till Sverige med adresslapp runt halsen för vidarebefordran till svenska hem. När Hitler den 22 juni proklamerar sitt anfall mot Sovjetunionen säger han att fronten sträcker sig från Finland till Svarta havet. Finland förklarar sig visserligen vara neutralt, men efter flera sovjetiska bombanfall mot finska städer förklarar den finska regeringen att Finland befinner sig i krig med Sovjetunionen. Det är det så kallade fortsättningskriget. Vibors län återerövras och på Finlands självständighetsdag den 6 december tillkännages återföreningen av bland annat Karelen och andra områden som Finland måste avträda 1940.